Kapitola 15 Sukhavaggo štěstí verš 197 Susukang vataji vama verine su averino verine su manusse su viharama Velmi šťastně žijeme mezi záštiplnými, beze zášti, mezi nenávistnými lidmi. Prodléváme bez nenávisti. Verš 198 Susukang vata džíváma a turisu anatura, a manu sesu, Viharáma a nátura. Velmi šťastně žijeme mezi nemocnými bez nemocí, mezi chorými lidmi prodléváme ve zdraví. Verš 199 Susukhan vata džíváma usukesu anusuká. Kusukesu manusesu viharáma anusuká. Velmi šťastně žijeme mezi vzrušenými nevzrušeně. Mezi vzrušenými lidmi prodléváme nevzrušeně. Verš 200 Susukang vata je sangno na Tykinčanang. Pýty Bhakha, Bhavisáma, deva ahaara Jathá. Velmi šťastně žijeme, my, kteří nic nemáme, Budeme se živit radostným nadšením jako zářící Bohové. Verš 201: Džajang Vérang Pasavaty, Dukang Seti Paráčito, Upasanto Sukang Seti, Hitva Džaja Paráčejang. Vítězství plodí zášť, poražený uléhá z bolestí. Ten, kdo dosáhl míru, Žije šťastně, neboť odložil stranou vítězství i porážku. Verš 202: Naty rága samo agi, naty dosa samo kali, naty kandha samá duka, naty santi parang sukha. Není ohně, jenž by se vyrovnal vášni. Není ztráty, jež by se vyrovnala nenávisti. Není utrpení, jež by se vyrovnalo skupinám osobnosti. Není většího štěstí, než stav míru. Verš 203. Jighačá parama roga, sankara parama ducha, etang jatva bhutang, nibbanang paramang sukang. Hlad je největší nemocí, formace jsou největším utrpením, když toto poznal v souladu se skutečností, odpoutání je největším štěstím. Verš 204 Árog je paramá lábhá, santutthi paramang dhanang, vysá sa paramáňáty, nibbanang paramang sukang. Zdraví je největším ziskem. Spokojenost je největším bohatstvím. Důvěryhodnost je největším přítelem. Odpoutání je největším štěstím. Verš 205 Pavy ve karasang pitvá Rasang up sama sača, ni dá ti dhamma píti rasang pivam. Kdo okusil chuť samoty a chuť klidu, oproštěn od strádání a zla, zakouší chuť nadšení s dhammi. Vers. 206. Sáhu das na Mariánang, Sanyváso sadá sucho. a sany na Bpáánang, suký si já Je dobré výdat ošlechtilé, Pobývání s nimi je vždy šťastné. Kdo nemusí výdat pošetilce, může být stále šťastný. Verš 207 bál sanghata cārihi, hi dígha so čati. dukho balehi sangvaso, hi so amity név so Mňátý Nang Kdo z pošetilci se stýká, dlouhou dobu se trápí. Strastná je pošetilců společnost, tak jako nepřátel. Moudrých společnost je šťastná, jako s příbuznými setkání. Verš 208. osm Tasmahi Dhiranche Panyanche Bahusutancha Tanche Dhorai Lang Vata Vanta Mariang Tang Tadi Sang Sapuri Sang Sumedhang Bhajitha Nakatapatang Vachandima. Proto sledujte moudrého, rozumného a dobře poučeného, vytrvalého v a ušlechtilého, dbalého svých zásad, takového moudrého a dobrého člověka následujte jako měsíc svou dráhu skrze souhvězdí. Z jazyka pály